الحمد لله نحمده ونستعينه ونستذكره ونؤمن بالله ونشرئ أمسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله لا شريك قُلْ إِنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَقَالَ تَمِينُهَا سَوْجَهَا وَبَسْ هُوَ مَنِ الذَّالِ نَسِيَ وَمَا دَسَّا فَتَكَلَّلَتْ دِتَاسَ عَلَى النَّجِيِّ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا مَنِ ادَّعَى تَقَوَى وَقُوَّةً وَسَجِيدًا إِسْرِقْ لَن بُعْدَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ binasalahnati segala sallallahu alaihi wasallam wasallu mintas tuna ya ila Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita tadjidkan yaitu tafsir surah Al-Fatihah. diri kira al-fariidah kemarin saya di berkirim kantor ini berkaitan tentang Allah Subhanahu dalam surah al-furqan ayat yang ke-24 Allah mengatakan asha min jannati yauma idzin khayrun mustaqarr wa ahsan matina Asamu Matilah Adalah sebaik-baik Tempat istirahat Siapa tahu ini Termasuk Bajan apa Dari ilmu syaraf Masdar Isim fail, isim makul Isim zaman atau isim mata Siapa tahu Matilah Makinlah Ini asal katanya adalah Pola yang Bukan pola yang kiri Pola yang Artinya apa? Pola yang kiri Artinya adalah tidur siang Pola yang kiri Pola yang kiri Pola Maka salah satu sunnah di Rasulullah s.a.w. adalah tidur di waktu siang. Ada yang mengatakan sebelum tumur, tapi saya akan membaca beberapa terangan itu, waktu pagi adalah antara tidur dan asal. Kalau dilihat intinya adalah tidur di waktu siang, walaupun sebentar, untuk menjelisih sihatan. Karena setan tidak hidup di dunia. Makila ini adalah iseng makan, iseng makan, makilun, makilun, olah yang itu, sehingga nanti di eh, hari kiamat. <tuh> Manusia akan terbagi menjadi dua Yang satu asuhabun jannah Sebagian adalah penduduk surga sebagian ada asuhabun jannah Sebagai lagi adalah penduduk neraka Dan penduduk neraka akan masuk ke dalam neraka Dan penduduk surga masuk ke dalam surga Adalah di waktu siap Allah sabi'u ihsan dan Allah sabi'u ihsan Sangat cepat Dikatakan, tidak salah dalam kasir Sehari kita ya, ada 50.000 tahun 50.000 tahun Ini Di makilah ini adalah 20 Sebaik-baik 4 setiap di waktu siang ya, Karena biasanya waktu siang ya, Itu orang setiap Maka disini saya mengatakan bahwa oh, Qo ilah Tabunu finis fina Kerana itu oh, Qo ilah Kita dalam di pertengahan Siang Di pertengahan siang Jadi Maghila ini adalah Maghilun ya. Maghilun <tuh>. Kalau belajar sama biasanya akan belajar namanya ilal. Artinya ilal karena kata makyul asal adalah makyurun lajrul. Kayak kul asalnya adalah qubul. Menjadi geser karena ada beberapa huruf ilal tiga alif, ba, dan ya. Maka kalau huruf ilal itu dia berharakat maka di geser pada huruf yang sahid. Maka Kukul dikembangkan Kukul ya, Kemudian digeser menjadi Kul nah, Kemudian kalau ada dua sukun yang bergeser Maka dihilangkan salah satunya menjadi Kul Hilangkan ya, adik, adik menjadi Kul Ini jadi ini maedah dari ee, dalam Surah Al-Furqan Melaki ya, lah Kemudian di antara kelebihan istimewaan dari surah Al-Fatihah adalah dia rukyah An-naha rukmiah tun alhi wa tun Dia adalah rukmiah yang sangat agung atau sangat besar bagi orang yang sakit jadi berangkat juga beberapa atau e, hadis yang menyebutkan tentang e, dalil pengesanya Al-Fatihah ini bisa dijadikan untuk rubiyah. Yaitu ketika para sahabat sebagian sahabat shahih di Rasulullah sallallahu ya, ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu itu singgah di satu kaum. Kemudian di situ ada Yaitu sayyidu laika, pemimpin mereka yang mereka terkena Yang dia adalah, e, terkena sengatan Atau ya digigit ular Atau sebangsa bisa seperti ini Akhirnya oleh e, salah salah sahabat dibacakan Itu surah Al-Fatihah Mereka surah Al-Fatihah Kemudian e, Sembuh ya. Diludai Kemudian sembuh Atas izin Allah Subhanahu SWT Kemudian ketika para sahabat ragu apakah daging hewan itu kemudian mereka mensyaratkan untuk yaitu diberikan yaitu daging kambing, kambing. kemudian mereka sempat ragu apakah makan atau tidak, kemudian tanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kata hingga apa lama, katakanlah ya. Rasul kemudian tersenyum tertawa. Ya, dari mana kau tahu apakah kau tahu ya, bahwasannya dia itu adalah Rupiah Al-Fatihah ya, ku Kuduhal kamu bilang, badri pulih bisahin, maka ya, sisakan untuk aku itu bagian Bagian Kemudian di sini kita lanjutkan baca idan kalau begitu fa in ahsana ma nakra ala mardhuna wa ala ma umuri al faliha. Maka itu maka paling baik ada Yang lebih baik apa yang kita baca atas orang yang sakit di antara kami al mardhuna Wa'alaman usibah minat Dan atas orang yang tertimpa Musibah diantara kami Di mislihatil umum Dengan seperti Contoh seperti ini Perkara ini Itu dibacakan apa Al-Fatihah Lakin akan tapi Nas'allaha ayyarhamah Dha'fana akan tapi kita minta kepada Allah Rahmat Allah merahmati kelemahan kami. Rakaat yakti akaduna wayakro alfatihah ishrina mala. Maka terkadang datang kepada kami, ya, datang yaitu salah seorang di antara kami untuk membacakan Al-Fatihah sampai ishrina mala dua puluh kali wala yabra' maridh. Enggak tapi tidak sembuh orang penyakitnya itu. Sahabatan itu membacakan Al-Fatihah langsung sembuh. Kita bacanya 20 kali, tidak sembuh-sembuh. Ini sehingga saya mengatakan kita minta kepada Allah untuk merahmati yaitu kelemahan kami. Li anna qari'a wa Karena semua orang yang baca Waktu itu Para sahabat atau sebagian sahabat Salah seorang sahabat itu bukan Seperti kita yang baca Sama yang dibaca Beda Kualitasnya Beda kualitasnya Maka kalau untuk Lama-lama bisa Ketika jawabat Imam Ahmad bin Hanbal Ketika ada seorang Dia kerasukan Jin, dia kerasukan Jin Datang kepada Imam Ahmad bin Hamd ya, Supaya mengeluarkan jin tersebut dari jasad orang tersebut Imam, Imam cukup memberikan sandalnya, sandalnya ke orangnya, sandalnya. Kemudian pesan Tadang nanti bilang salah Yang ada di tubuh orang, orang tersebut Keluar dari tubuh ini Kalau tidak dipukul dengan sandalnya Imam Ahmad Kemudian dengan Akhirnya apa datang Kemudian disuruh keluar Kalau tidak mau keluar Kukul sandalnya Imam Ahmad Apa perkataan dari Jim Jim kan pergi dari tubuh ini Pergi dari negeri ini Karena dalam perintah Imam Ahmad Mau coba sandalnya Sandalnya Luarannya Kita orangnya enggak sembuh-sembuh Beda kualitasnya Kemudian ketika Imam Ahmad sudah meninggal dunia Datang lagi jadi masuk lagi Ya modi seperti seperti dulu Enggak bisa lagi, karena beda Sudah beda kualitasnya hmm. Ini Wal piro'atu La tanfa'i La tanfa'i la bisalah sati suruh din dan kiroh bacaan tidak akan bermanfaat kecuali terpenuhi dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Yang pertama adalah kawiliyatul ma'ah, tempatnya itu menerimaan. Penerimaan tempat penyembuhan yang sakit itu menerima. Artinya, falukah nadzir al ma'duh. Maka terutama manusia yang dibacakan ayat tadi itu. Alani ghairu qabil ma naf'a wa qabil. Dia tidak menerima, maka tidak bermanfaat. Yakni maksudnya law qara ta'lam marid wal marid yasuku. Coba monggo bacakan kepada orang yang sakit dan orang yang sakit itu ragu. Wahyakul, Wahyakul dan dia mengatakan ma adri an Allah mar dari anhada wakilat. Jadi Allah Saja tidak tahu apa ini. Bacaan apa ini. Adhab yang telah semakasan. Saya akan pergi ke rumah sakit lebih baik daripada dibacakan ayat ini. Saya pergi ke rumah sakit sejauh Saya tidak yakin. Nah, ini disebutkan makar. Mana ada manfaat seperti ini? فَاِنَّاوْا لَا يَنْ تَحْلِيمُ Maka sungguhnya yang seperti itu tidak akan bermanfaat ya, Maka mahalnya, tempatnya itu harus menerima Karena ada sebagian orang oh, yeah. Yang mereka telah mengandalkan akalnya Itu tidak menyakini tentang Rumiah Tentang Pak Rumiah Dia itu ke rumah sakit saja Dia bisa dibaca-bacaan seperti itu Padahal ini adalah hadiah yang sahih Dan para ulama sudah menyebutkan tentang Ketamaan Surah Al-Fatihah Ini Yang kedua adalah Ahliyatul Qariq keahlian Qariq Pembaca itu dia hingga. Falukan koir, koir ahli, koir ahli mana faad aynon. Kalau yang membaca dia tidak ahli, maka juga tidak bermanfaat, juga tidak bermanfaat. Maka di sini dibutuhkan kesolehan juga, kesolehan ketakwaan orang yang membaca orang yang baca, yaitu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah sholat ia tulki benarnya baiknya bacaan okay. dan sampai orang tidak bisa baca Qur'an Mau mencobanya baru, ya Perasaan anda Tadi Nanti mah diajari sama jinnya hmm. Diajari sama jinnya Bikiran jin itu Tidak ada bisa-bisa koran, dia bisa Bahkan ada yang ada muslim Ada yang ada apa situ Di atas kami juga ada yang muslim Ada yang tidak muslim Walaupun asal guna, walaupun aturan Di atas kami ada yang soleh Ada yang tidak soleh Ceritu juga ada yang soleh Berarti kalau soleh berarti juga bacaan, maka bacaan ilat itu untuk manusia dan jin. Bawa maklumat kunci dan warisan ilahia yang penting. Ia akan tercipta kan jin dan manusia, jin dan manusia juga bacaan ilat ini, ini. Maka effortnya orang yang baca dia memperbaiki bacaannya. Fal qara al insanu ma la yasdu min hadhihi al azai wa am asbahadaka lam tanfa Seumpama manusia membacakan <kuh> ya, manusia ada membaca apa, apa yang tidak benar dari uh, janji atau ta'zimah ini atau ya bacaan tadi itu kira-kira tadi ansa ini <kuh> Bawa masbah ada negara tanpa yang serupa dengannya Maka tidak akan bermanfaat dan itu, Yang dalam tiga-tiga ini uh, Diusahakan Untuk terpenuhi. Orang yang Di rupiah Dia menerima ya, Kemudian Orang yang membaca Dia adalah orang yang baik Orang yang soleh dan taqwa Orang yang dia bernaufi Untuk bertempatkan Allah SWT Ada yang salah-salah wabadi Rahlian jahilah Rahlian jahilah <guluh> Duduk berkecil dan rahlian jahilah Itu yang nabad-nabad Dukungnya Tapi ada di dukungnya lihat. Itu Karena dukungnya ada sholat Dukungnya ada sholat Masuk di orang-orang ini tentunya bukan malaikat, setan Ya, ya. setan. Yeah, ya, ini apa? Itu dia enggak soleh. Kadang itulah perbuatan atau permainan setan, ya, permainan setan. Ada tetangga yang sama-sama kerja di wadi, dia ya, kerja di wadi. Ada kawan-kawan yang masuk masjid. Itu kemudian orang yang dia Kadang-kadang misalnya itu di pokoknya Dikasami dan tenggat dipisui tenggat. Oh, tiga orang keluar. Betul. Terus anda lihatlah dia berada di luar. Keluar. Jadi, ya, keluar. tapi ingat jin itu pintar. Ya, jin itu pintar. Ketika dia keluar, ada tempat seperti itu dia keluar. Jadi, bila ada yang masuk lagi seperti itu lagi. Hati-hati. Oleh kerana itu enggak ada orang yang membaca orang yang tata. Ya. Dan Allah sebarataan. Falahu ta min ahliyatil qari wa qabiliyatil mahal wa salahati <tuh> al-maqru bi mana annahu sabata min syar'i wa illa fa la yanfa' maka oleh kena itu wajib atau harus ya, min ahliyatil korek yaitu orang yang baca itu adalah orang yang ahli yang berpengalaman ya, ya, berpengalaman Di antara tanda, -tanda indikasi orang itu termasuk sin atau diganggung adalah dia sering ya, mimpi buruk mimpi ular pengular, sering apa diganggung seperti itu ya. ini indikasi ini ya, indikasi dia sering kena apa? Degan tuan sehatan. Sehatan. Bacaoh dia ya, itu mahal. Bacaoh itu mahrumnya. Itu sempat yang terima berasa. Yang terima kajian baca adalah bacaannya adalah baik. Yeah, bacaannya adalah baik. Maknanya adalah sabitan nasari. Dia adalah sabit. Yaitu dari syar. Yaitu syariat. Wahillah fikirkan, tetapi daripada itu manfaat. Walau orang ta alfarar, wahantafisshakin ma intafakta dan sekiranya kamu baca seribu kali, sedangkan engkau dalam keadaan ragu, maka itu tidak akan manfaat bagimu. Ma intafakta, kamu tidak akan mengambil manfaat. Jadi ini penting. Baru sekarang banyak sekali orang susulan, ya. banyak sekali susulan yang kebanyakan adalah wanita, dalam wanita. Kenapa wanita pertama dari sisi apa itu tidak orang bahasaan, ketika menerima suatu masalah itu kalau mungkin sangat tajam itu ternyata ini tidak Sehingga kadang dia tidak tahu Ya ampun. Nah, ketika dia pos posisi seperti itu, dia keadaan hilang, ya, prosentasinya akan mudah bagi setan untuk masuk. Kosong kegiatannya, maka yang kosong setan, setan. <tuh> yang kedua, perempuan ada masalah -masa tidak sholat, haid. Biasanya orang tidak sholat Kalau tidak sholat pas haid, ya, atau tidak sholat memang tidak sholat. Biasanya dia mikir. Tidak membaca Al-Quran Padahal benteng yang sangat kuat adalah Dikir pagi dan sore Dikir pagi dan dan sore Apakah orang yang boleh membaca Dikir itu pulih Pulih, yang membaca Dikir pagi dan sore Ini. Ya, Biasanya orang sudah tidak pikir Tidak membaca al ya. ya, Tidak ada benteng Akhirnya Buddha pergi untuk apa masuk Ya kita lanjutkan yaitu yang nomor tujuh. Alamupakila semuanya dia yang terkadang dikatakan binah atau surat yang lucu dan kamilah kata mana jalan kamilah. Sesungguhnya dia al-fatihah adalah awal pertama kali surat yang turun secara kamilah secara sempurna. Lepas nilai setia al-filumah nazar. Agar tapi yang bukanlah dia yang pertama kali. Ya, tur. Baginda awalah manusia dan peran. quran baginda anak lagi, terus menyuruh bika dan dikonat pada manusia dan anak. semuanya pertama kali. Apa yang turun dari Al-Quran adalah firman Allah beranak lagi, terus menyuruh bika dan dikonat pada manusia dan anak. Tiap-tiap orang mungkin akan akram, al-lahi allah di dalam al-amal mana dia akan. Qaqabalah kandung ta'ana semua ajalah su'an wa'allahu wa'ala Tuhan Allah menyukurnakannya menyebunakan, Kemudian Allah menurunkan surat-surat yang lainnya wa'allahu wa'ala ya, Maka Allah wukum Allah Kalau yang pertama kali turun berkaitan dengan dakwah, dakwah. Surat Al-Mutasir. Ya Lajah Mutasir, Kumpa Amin, Rafaqa Kabir, Pasarit Al-Mutasir. Nama delapan, Allaha mustanglatun ala dua, Wa ala ahdarih, Wa ala ahdarih, Surat Al-Ladihina an'am ta'alihi, Raja al-Maktubi alaihi, Wa ala setidaknya kita yang mencangkup atas doa Dan yang paling penting adalah Shiratul Ladin amta alayhi ghair almaghdub alayhi wa ladin ta'ala thumma san'a alayhi thumma salim Jadi ada adab berdoa adalah Allah Subhanahu um, wa taala mengagungkan Dia yang Agung dan summa tamassil ilaihi bil ibadah wahdah. Kemudian tamassul berperantara ya. Temadanya dengan ibadah wahdah, dengan ibadah ya, kepada Allah saja. What is ri'alah bihi duna siwa dan perantaraan isti'anah ya meminta pertolongan yang dengannya tunasimah itu selain eh, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa tapi hanya kepada Allah SWT wa taala. Jadi ada du'a ketika dalam antar kita berdoa. Walihada hiya ta yurja al-stajaba bid'ani ila wa Pihania. Oleh karena itu, ya, sangat diharapkan, rasanya akan dicari bagi orang yang berdoa, ilmu atau pihania, di jika dia mendatangkan, ya, dengan adab-adab yang seperti ini. Maka kita boleh, ya, setelah kita mengisi ulang semata-mata kita bertawasul. Dengan ibadah kita hanya kepada Allah Sebagaimana bisa tiga orang India lihat Tersebar dalam dalam dua Ya pertama sungguh dengan apa amal ibadah ya. Dengan apa ibadahnya ya. Ini boleh kita eh, gunakan juga Ketika kita minta kepada Allah Mungkin dalam yang Perbunduan yang sangat ya, Baitu sangat seperti itu ya. Atau ketika kita minta kepada Allah Mungkin sangat besar Pendek peraturan pertama dengan amal dengan amal amal kita. Ihsanlah anak Nabi yang semoga salam salam Allah juga dido. Di mana telah Sahih, Syaikh habis dalam hadis bahawa semula Nabi Muhammad SAW telah mendengar Allah juga dido. Salah seorang anak lelaki yang dia menyuruh berdoa kepada Bapak Allah Subhanahu Wataala, Oh yang Mulia Rabbi, Ya Rabbi dia berkata Wahai Tuhan, Wahai Tuhan. Fakar alu salat masalat, anjilah anak, saudara fakar denganmu, awliyoi ini nasolah yang pun pernah tidak ditahmi di dia, ditahmi di Robi, cendawan yang jaga bahasa, Wa sallai alaihi salli wa salli ala nabi sallallahu wa sallam Semuanya kamu bantu di masyarakat Kudar Rasulullah SAW mengatakan Dia telah terkesa-kesa Tergunggu Kudar yang mematinya Dan berkata Padanya Selain yang saya korang tersebut Terus mengatakan Ila sallai atuhku Valinya tidak mungkin. Alangkah solat, mungkin maksudnya solat di sini adalah berdoa. Kena solat asal, katanya adalah asal secara makna bahasa kita adalah doa. Ya, solat itu asal secara bahasanya itu doa. Itu adalah doa. Jika berdoa di antara kalian, maka dalan yang memulai dengan bertakbir, muzi Allah Subhanahu kemudian menyanyi atasnya kepada Allah Subhanahu Wataala, atas Allah Subhanahu Wataala. Solat sunyi adalah nabi, solat. Pula kita persoalannya, solat kedua, solat sunyi itu nanti sama. Antara solat sunyi artinya solat dan solat sunyi artinya adalah solawat itu sama, wazannya sama. Maka ada pertanyaan Selamat apa yang tidak pakai Udhu Tidak pakai Tohor Mursa Jawabnya apa? Sholah Maru Jawabnya adalah Sholah Ya, ya katakan -kata, sholah di sini adalah secara bahasa Doa ya. Secara-seorang yang akan berdoa Maka kita menguji Allah SWT Menyanjung ke Allah SWT Kemudian bersolat kepada Nabi Sholah AS Sembaya kamu bantu yang kemudian yang meniru batu. Ya setelah itu pimasa, dan apa yang dia terhenti. Lakat batu. Kalau pernah dasar nahu itu menerangkan tentang batu dan pohlin. Karena tidak jadi atau pohlin. Kalau kata-kata itu berarti ada kata-kata yang dihilangkan ya. Maksud dari pembaca atau penulis atau yang mengatakan itu Setelah itu ada sesuatu yang dihilangkan Beda <tuh> kalau dia batu, bimbat di ya, setelah itu ya. Maka seperti Ahmad babi, ada setelah itu ya, Setelah menguji Allah SWT Maka juga ada kata-kata eh, yang dihilangkan Ada sesuatu yang mahdud seperti pada gerakan tak tidak sakit. Wahada waqta adab doa. Maka ini adalah sada berdoa. Tahmidullah wasmi adai mimma waqtahu. Puji lah Allah, sanjunglah atasnya. Ya diri bim bimuratu, ya karena dia adalah pemiliknya. Semasa diadabinya, Selamat Hari Waisak Langkung dia selamatlah atas hadapinya, ya Selamat Hari Waisak Langkung. Sebagai orang bersalam mengatakan sawar ini, Selamat Hari Waisak Langkung, kerana orang diwaisak ini salah. Jadi banyak orang di sini pemancar adalah salam, pikiran salam. Padahal-padahal harus nama Salulama Salam Fi atau isi itu? Fi atau isi itu? Fi ini Fi ini wa Salulama Bukan wa Salam Wa padahal salam Hajarah. Dan sudah itu Ustaz Saya ingin mengenai Dan itu tulisan tulis Is'al Pas Al-Khorea Hacadaka ha Hacadamu Wa'amil ayusdajah baraga Dan karakan ya, Yaitu dikabulkan Butuhmu <tuh> Tanggi Ada peningkatan sini Kau kita da'a ya, Terkadang Terkutuat Wittah Siapa Bapak Gunas Beliau Bukla sebagian manusia hari ini di hadis surah fitnatan itu dengan di dalam surah ini dengan satu fitnat Rasul Yahtimu Nabi Hadad Mu'ad wa Yatabimu Nabi Hadad Khutub wa Yatabunaha inda ba'dir munasabat wa hadabunat kau maka menjadi mereka yang kamu yang timuna pihah dan toh mereka mengakhiri nya <tuh> dengan apa mereka ini ketika doa selangnya adalah alpha theta oh yang timuna pihah dan dan mereka memulai dengannya aku toh kubah kubah kubah kubah oh dan mereka membacanya itu mengenai peristiwa, di sebagian, yaitu munasabah peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian acara-acara tertentu memulai dalam peristiwa, ringan atau berat. Dan maksudnya adalah tidak terlalu berat, tetapi juga tidak terlalu Contoh, apabila dia berdoa kolam lima tahun lalu, maka dia akan berkata di sekelilingnya istilah alfah thah. Ia ini di keru alfah Maksudnya adalah berjalan oleh kalian alfah thah. Bapa dunia siap tadi mukha filutafirutabihi aulitakwadi dan sebagai manusia mereka mengalami dengannya dalam nabi khatib atau di ya kejadian-kejadian atau keadaan keadaan tertentu wada'in wada'in jadi termasuk wada' juga artinya suatu keterinciran suatu kesalahan li anna ibadah di makna hadar amal tauqif wa ittiba rasul ibadah ibadah itu makna ya bangunannya ya suatu so, ya, kejadian seperti itu Alam Tauqib Yaitu di atas Tauqib Berhenti ketika Rasulullah Sallam Tidak belajarkan Berhenti apabila Allah Tidak belajarkan Tauqib Mencoba apa-apa Diajakkan Rasulullah Sallam tiba Dan mengikuti Rasulullah Sallam Ibu tiba-tiba Ibu ini sebagian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian monsi. Sebagian monsi. ada bismillahirrahmanirrahim <tuh> bismillah al-jarr wa majrur ta'inikum bi bismillah adalah susunan jar dan majrur we have to bismillah nama allah yang yang dia muta'alliq dia ada hubungannya dengan satu yang mahtuf Satu yang dihilangkan Wa hadha al mahdhuf yuqaddar fiilan muta'akhiran Dan yang dimaksud ini diperkirakan atau dikira-kira dengan fiil yang diakhirkan dan sesuai. Dengan fiil kerja yang, yang diakhirkan dan yang sesuai. Fa idza qulta bismillah apabila engkau mengatakan bismillah Jika engkau mengatakan Bismillah Ba'anda turik kul Tukat dar fi'lah Bismillah hi'akum Setelah kau baca Bismillah dan engkau Menghendaki untuk makan Maka engkau perkirakan Fi'il tadi itu, pekerjaan tadi itu Bismillah aku ya. Bismillah Saya makan Kalau hidup ya Bismillah saya hidup Jadi sebenarnya Setelah Bismillah itu ada. Kata kerja yang dihilangkan Yang dihilangkan Mahmud Ya, Yahya Wataddiruna <tuh> dan Perkiraan di sini Dalam Al-Fatihah Bi hadis surah Dalam surat ini, Bismillahirrahmanirrahim Ya, dengan nama Allah Aku membaca Aku, aku membaca Jadi, kalau kita lihat dalam beberapa Kita tidak tahu Aku itu biasanya kalau jar majrur itu selalu bergantung berkaitan dengan sesuatu yang mahdzuf, sesuatu yang dihilangkan. Wa mana bismillahirrahmanirrahim, aqra um usta'inan mutawarrikan bismillah. Mana dari bismillahirrahmanirrahim aku baca dengan meminta pertolongan dan meminta perubahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tidak arah tak anak Ini yang mengatakan kau berkendak atau menginginkan untuk membaca. Wa fil mutu dan di dalam mutu, misalkan dalam dalam mutu atau untuk mustahilan benda berikan bismillah Aku bermutu dengan meminta pertolongan dan meminta barokah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inta tak dan ketika mau jemudahnya, hewan. Maka bismillah atbah wa tadbarikan wa musta'inan bismillah dengan nama Allah kami menyembelih minta berkat minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah wa ismun yang penting ini huna bufratun lakinnahu mudhaf dan isim di sini bismillah tadi itu bismillah nama Allah di sini adalah Mufrad Yang Mufrad Atau yang bukan Ma'rifah Lakinnah akan tapi Dia adalah untuk disandarkan Walamudul jalalah mudhafu ilaih Dan laka jalalah Allah Adalah mudhafu ilaih Yang disandarkan padanya Ya kunul Maka para ulama mengatakan Innal Mufradah Al-Mudhafa Yufidul Umun Sesungguhnya suatu yang mudah, yang mufrad, yang dia mudah, yang disandarkan itu memberikan pengertian umum. Maksudnya, baik niat ulu alaqul shayt, menunjukkan atas segala sesuatu. Wa lih isam alamah maka tidak hanya pada satu bentuk saja, hanya satu saja. Kalau tak ada Allah swt berfirman, Wa itta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Artinya kalian minta, uh, menghitung nikmat Allah SWT wa lah ta'ala, Kalian tidak akan bisa menghitung. Hada syahid. Maka ini adalah dua. Syahid mu'an. Nikmata. Nikmata itu mufrad atau jamak? Nikmah. Mufrad atau jamak? Mufrad. Jamaknya apa? Ni'am. Cara dari mufra adalah, cara dari e, nikmat adalah ni'am. Nikmat mufradun mufrodun. Bapa kata lagi, "nikmat Allah hilah Walaupun demikian, nikmat Allah itulah tu tidak akan bisa dihitung, walakas rolahat, tidak ada batasan. Maka juga bahwasanya sesuatu yang mufrad yang disandarkan kepada itu makrifat. Ini menunjukkan umum. Waqat qala bilama dan telah berkata para ulama, "Inna ismallahi huna yasmul jami'a asmaillah." nama Allah Ya, di ini mencakup seluruh nama-nama Allah. Pakaan naga indah mata kul akan kau. Pakaan naga indah Tatkala kau mengatakan di semila, ya, di semila kean naga. Kata baroka was ta'ain batas ta'ina Maka seakan kau yaitu bertabar dan meminta pertolongan dengan setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walai sahabi ismin wahidin faqot ya, Tidak hanya dengan nama yang satu saja Wa qawlu namu ta'alaikum bi-mahduf Dan perkataan kami, Mu'atallamu ta'alaikum bi-mahduf bergantung dengan sesuatu yang dihilangkan Jar karena al-fa'il karena subjek dan majrur itu ma'mulani. Suatu yang dikenai. Walakudzalika kulli ma'ulin min amilin. Dan harusnya, li kulli ma'mul setiap ma'mul itu pasti ada amil, ada pelakunya. Ada pelakunya. Suatu yang dikenai pekerjaan itu mesti ada pelakunya. Wa qadarnahu muta'akhiran li fa'idatain Maka kita'dirkan dengan muta'akhiran Kerana dua fa'idah <coughs> Yang pertama <coughs> Al-fa'idahu ula Al-da'baru bitakdiri Bismillahirrahmanirrahim Minta barokah Dengan mendahulukan yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala Minta barokah Fa'idah yang kedua adalah Al-Hasr Batasan Li'anna ta'khirul 'amil yufidu hasan. Ka'asa yumakhirkan 'amil ya. Pelaku tadi itu yang membuat apa itu eh yang tadi bekerja tadi itu yufidu hasan. Itu memberikan <coughs> faedah batasan. karena kata ful seakan-akan mengatakan la akulu bismī Ahadu jin ahadatu mutabarrikan bihi wa musta'inan bihi illa bismillahillahi azza wa jalla. Sekarang kan mengatakan telah aku dengan bismillah ya, bi ismin, bismi di Aku tidak akan makan dengan nama seseorang ya, dengan mencari barokah, meminta pertolongan illa bismillah ya, kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini itu begitu dalamnya yang saya susahi ketika Bapak itu menerangkan menggali tentang lafal bismillahirrahmanirrahim ya. Enggak berbeda ulama dengan yang bukan ulama Ya. Maka ternam fi'lan li'an al amali al-afal dan kami mengirakan fi'il di belakang sebelah tadi kenapa kok fi'il ya, kok bukan isim atau bukan huruf lagi huruf karena al-ashl kata sebunyi asal fil amal dari suatu perbuatan itu adalah al-af'al adanya pekerjaan yaitu perbuatan asal dari yaitu amal ya pekerjaan itu adalah al-af'al itu perbuatan wa hada jadifu ahli nafi dan ini diketahui nya oleh anunafi ya yakni huwa ma taunya anunafi wa din hada la ta'mal al-asma illa bisyur oleh karena itu tidak akan beramal iseng-iseng nama-nama itu kecuali dengan syarat-syarat. Jadi kenapa kok diperkirakan vinyl? Karena asal dari suatu amal adalah pekerjaan, yaitu takar eh, fiil, kata kerja. Kalau iseng, ya, tidak naisyun itu tidak akan bisa beramal kecuali dengan beberapa sah Maka terdah munasib lianna addulu al-maqsud dan kami perkirakan munasibannya sesuaikan lianna karena semuanya ia ya addulu al-maqsud itu lebih menunjukkan ya al-maqsud atas waktu yang di, yang dimaksud kau lihat apa Allah Rasulullah SAW menlamjat bah, faljat bah di Ya Karena itu Rasulullah mengatakan orang siapa yang dia punuh menyebelik, maka adalah dia menyebelik dengan nama Allah. Aku Allah Rasulullah SAW Al Ihsanah atau beliau mengatakan Al Ihsanah atas nama Allah. Bagus Alifil. Maka Rasulullah menghususkan itu fil tadi. Sakaluhu Allah hadal ladu alamun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala perkataan Allah ini adalah lafaz alam. Apa alam? Nama Ada zatir atas zat rabb. Azza wajalla. Yuqtasu bihi la yusamma bihi Dikhususkan dengannya la yusamma tidak dinamai dengannya selain Allah subhanahu wa ta'ala Wawa aslul asma' Jadi adalah asal dari al-asma' Para ulama ikutilah Apakah Allah ini Antara al dan ilah Dari gabungan antara al dan ilah Apakah memang Allah seperti ini Kita mengatakan Allah asal adalah al Kemudian dikabung dengan ilah Ya Ilah apa itu ya? Ilah sesembahan Al-ilah, pun nanti digabungkan, digabungkan, kemudian menjadi Allah Dalam mengatakan ulama yang ini mengatakan tidak, Allah ya Allah Tidak tidak ada sama-sama, tidak ada yang dari alif lam Dan digabung menjadi ilah, ya. sama ilah hanya menjadi Allah tidak Allah ta'ala alam intinya seperti itu Di sini perkataan saya uh, Sayyid min Layus sama bi -hubu. ya. Maka tidak boleh seorang Selain Allah SWT mempunyai nama Allah Bagaimana dengan yang lainnya? Aziz, Hakim Boleh tidak? Boleh tidak? Nama-nama yang lain Aziz, Hakim Rahim Boleh tidak? Boleh tidak? Di sana eh, beberapa nama pun maksud saya bin, bahas, dan juga saya ingin saya ingin melarangkan. Ya, kalau yang dimaksud hanya sekadar nama, itu boleh. Tapi kalau yang terkendali adalah sifat, ya, sifat maka tidak boleh. Kalau cerita nama, itu nama ya, bukan cerita nama saja. Ya. ya, tidak tidak mengambil maksudnya dia adalah aziz, mah perkasa tidak, tapi yang sekadar nama saja. Ya. Bapak laki-laki itu Aziz ya. Tapi laki kata Itu istrinya Aziz Ya waktu itu Itu uh, Julaikot Istrinya Aziz ya. <tuh> ya. Maka Kali yang dimaksud hanya sekedar nama Boleh, tapi kalau yang dimaksud Adalah sifat, maka tidak boleh Kemudian yang kedua Kalau dia ada peradaan pakai alif lam maka tidak boleh Namanya sama Aziz, tapi kalau uh, hakim tak boleh. Boleh. boleh, Tapi kalau ahli sijil, hakim saja, ya masih dibolehkan. Selama itu hanya sekedar 6 sekedar nama. Tapi saya bebas mengatakan yang pahdul adalah debat negasi abdul, abdul nazis, abdul mufur, ya. abdul, abdul, abdul hakim, abdul kalau tidak boleh dan tidaknya, maka kita dihitung. Eh, Jika kalau pakai Islam tidak boleh. Ya. Kemudian kalau kita pakai Islam boleh selama itu hanya sekedar sifat, bukan nama, bukan sifat. Yang ya, kita selesaikan satu ini. Melihat data di asma, taubat dan ilmu. Oleh karena itu datang nama-nama. Nama-nama ya, yang lainnya itu mengikuti baginya, itu mengikuti Allah. Jadi nama-nama Allah yang lain itu mengikuti latar Allah Subhanahu Wataala. Wajah tidak iman matbu' an ilah fil mawadin koli Dan akan datang senantiasa matbu'an mengikutnya kecuali dalam beberapa tempat yang sedikit. Ilah fil mawadin koli iladhi. Kecuali dalam beberapa tempat yang sedikit. Misrullah Misrullah taala tabaraka wa ta'ala shiratal shiratil azizir rahim. Allah yang bagi maksa langit. Ini saya sekali Maka um, shiratil azizir rahim ya jalannya al aziz al hamid yaitu Allah al ladzi lahu al Ibrahim. Ini suatu yang sedikit, biasanya Allah diperlukan Kemudian baru disebutkan Yaitu nama-nama Allah ya, yang lain Fa'ina hazil kalimah Ta'bi'atun lima qablahat Maka kalimat ini Mengikuti terang apa yang sebelumnya Tapi ini adalah suatu yang sedikit ya. Ada sebagian orang Yang ketika membahas Mungkin membahas tentang sebab Allah mempunyai nama, tapi tidak punya sifat. Allah aziz, tapi tidak Allah mendengar bila sama. Allah sani bila sama seperti itu. Allah untuk mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Eh? Seperti, seperti itu. Nah, ini satu kesalahan, satu kesalahan. Omar Al Aswak begitu kita sampaikan ada perumpamaan demi perumpamaan. Perbanyakkan jadi. Pelidah dan pelidah ini dengan doa dan berdoa terus. Semoga Allah maha melindungi kita dari zina dan asal kebudak-budakan.